Такі ж канікули. Ні, мамусю, вибач, піду, піду. Зашко продавав пакети з липовим цвітом. Як пишеться на здоров'я? Запитав одразу. Тобі для чого? Ну ось, поглянь, придбайте липовий цвіт. Я написав, а як додати на здоров'я? Разом чи окремо? Не придбайте, а придбайте. Давай виправлю і домалюю. Ось, спасибі. А то старенькі купують, а молоді не знають і для чого. «І ще ось що думаю», – додав по хвилі, коли Софійка, закусивши губу, старанно переробляла оголошення. «Про ту квартиру і все інше». «І що думаєш? Чи не баба Валя користується нею в своїх відьомських цілях? Щось у ній не чисто». я нічого не можу збагнути». Ще не обміркувала як слід. А я впевнений, що насамперед потрібно нейтралізувати бабу Валю. Тільки як це зробити. Може, через фантика? Можна. А ще через оту стрічку. Нам би годилося прихопити її з собою. Ой, добре, хоч самі вирвалися. Ти поки що приглядайся до ситуації, а я вже щось зметикую. Якось порятуємо тебе від технічних кошмарів. Розділ 38. Невдала гостина У Дульських Якова Гордієвича приймали вічливо Теж запросили до світлиці, принесли карти, завели балачку Але з кухні тепер нічим не пахло Розмови були довгі і ні про що Софійка мало не законяла, мрівши від нудьги тютю нового диму Коли тут вечоріє в Софійчиному часі ранок Тож їй важко пристосуватись. «А як там найдостойніший із достойних?» – хидно хихикнула котра з дама. «Ви про старого Міщенка?» «Ах, е-е-е, пак Міщенкова!» Софійка нашурошилась. Подейкою цей бабій довго переховувався в кривих колінах у якоїсь молодички, потім захворів, а та його належно не гляділа, то він і не дурний, повернувся до Вишнополя і кинувся в ноги рідній жінці. Щось видать на плів, бо та простила і тепер глядить його і годить, як болячці. Він же досі вважає, що так і треба. Ет, попався б він до рук моєму батькові, розтерзав би того зрадника, того не хлює. Через нього ми досі під каблуком у того злодія, ку... куди це я поклав свій тютюн. Щось закашлявся, ні сіло, ні впало Господиня осудливо глянула на балакуна Сторожку перевела погляд на Кулаківського Ні, наче не розшолопав Може якраз обійдеться без скандалу Проте син його молодший Чула вдався совісним і роботящим Поспішила перейти на інше Оженився, вже й хлопця до школи віддав А старший же, Михайло Ох, відколи пішов по тюрмах, то чий живий ще. Бачили його в наших місцях. Кажуть, в половинчику з червоними стояв. Якусь ніби шей коняку вигравав. А потім, хто знає. До речі, коні почим нині? Балачки перескочили на худобу, ціни та політику. Софійка знову згадала, що не доспала і не доїла. Коли там уже подаватимуть до столу? Ще за годину Грита балачок господиня смачно позіхнула й оголосила. Пора спати. Таки пора. Старанно запозіхали всі присутні. А вечеря аж підскочив у кріслі кулаківські. Хіба ви не знаєте? вдала подив хазяйка. Ми ж тут постановили. Якщо хтось тричі поспіль програє в карти, полетить вечеря з вікна. А ви ж, Якове Гордійовичу, самінненький тричів мого зятька обіграли. Е, е, я... А може її ще не викинули? Занепокоївся той. Викинули, Якове Гордійовичу, викинули. Власноруч пожбурляла тарілки, просто до яру. Хм. Тож на добраніч, панове товариші. «Щасливо, Гордієвичу, вам додому добратися!» – потерла сонні очі господиня і рушила випроводжати гостя. «Але ж то я добром розкидатись!»